Lesboseko uhartean Grezian kokatua dagoen Morriako errefuxiatuen esparruan muturreko egoeran bizi dira. Honela salatutu du bertan lanean ari den zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak. Urkor hote falta, zaborpilaketa, osasun zerbitzurik ez, Morian egun hahirru mila errefuxiatu bizi dira, eta hiru lagun jasotzeko diseinatu zuten. Malengarmendia zaporeak gobernoz kanpoko erakundeko kidea. Orraino egoera beti bezala oso oso muturrekoa da, oso oso prekarioa eta benetan inhumanoa, E, Amairu mila persona guzti hauek ba, behin eta azaldu dugun moduan, ez? E, Kristoneko bueno, afinatuak guzti dira bat abestearen ondoan, ez, ez dauzkate e, urpuntuak eskuak garbitualizateko, ez da komun privatuak ba, intimidade hori eta higiene hori mantendu alizateko, ez ere orain ere ba, asistenzia medikoa, ez? Pasaden astean lehen koronavirus kasu bat antze zuten. Eta egoera okerrera egingo duela uste dute. Diagnostikatu gotako persona bat bakarrik dago, baina bai, bai beste medikuekin eta gente medikuekin hitz egiten, bai susmatzen da, ba, onezkero iritsi denez, e, ba, ondia izango dela efektua. Hori da, behin eda berriz esan dugu, eta ez, o, irlaera koronabirusa iritsi baina lehenago, onezkero, hainbat einbat ONG tatik argi esaten genuen hemen behartzela benetako erantzun bat eta erantzun hori gobernutik etorri biartzela eta izan bertzela bade ere hemengo kasu e, vulnerablenak zaurgarrienak benetan ba espazio seguru eta era matea hemenari gara itze egiten abalduzkagula porcentai oso handia aurrena baita ere e, ba gaitasun kronikoak dituzten perfilak ere asko dira eta aurrelako egoeratan bizitzea karo, eske ba, orain txegonaitz mediku batekin itze Eta esaten zuen, Eske, sintoma, esan, mundu guztiak ditu sintomak esango genuke, ez, ba, egoera prekarioan dobelako, ez daukatelako e, ba, nutriziona, ez daukatelako non ba beraien burua, orduan ba, oso zaia dela sintomologia ba, identifikatzea. Eta bai ikusten dugun gauza da ez direla testak egiten nari e, moriako kanpamenduan. Orduan testik gabe ez daki egun noraino. Niritsi da egitekin duun orrain honez ari den ez moia kanpamenduen bazabal zen. E, Gu Prizipio batean nahi duguna da erantzak petirakoak e, eta benetan aitorkizzunerako begira izatea, ez ez partxe bat edo eta ikusten ditugun tiritapilloa. E, izan merko litzateke erabaki bat benetan, transcendente izatea eta pertsona hoi benetako eta duina den e, ungieturri bat ematea. Eta pertsona hoi kazken finean babes eskedatot eta ezin duena da horrelako ba, makrokapaamendu bate ese, ba ausatzea edo eta eratuta egotea Europar bat asumean ezin onerez. Moriako refusiaatuen esparruan ez du pandemiari aurreg egiteko lehen mailako zentrorik. Tokiko agintariek kostopo ugari jartzen dituztela salatu dute. Izun bat jason ondoren mugari gabeko medikuen elkarteak esaterako,avirusari aurregiteko zegoen klinika bakarra itxi behar izan zuen.